قلته قد اوس یا بعض الفاظې وي ضای بعض آخر د مخکې نه منګ ووي چې دفااتته فریه ده د د مخکې سبق نه یو خبره معلومه شوه خبره دا ده چې پټه غونته کې دا خبره تي معلومه شوه چې معنا چې وي که نه مانا چېی وي دا به لفنی وي مانا چېیوي نو دا به س وي لکه دا د مترری ځان ل په خپله دا خبره سکه معلومهکه چې معنا چې وي دا به لفظ وي لف نه وي چې دا خو مقابل دی چا شوهته لف شوکره چې ل زون و حاللی معن دی چې واه شوي چا لره معنا لرم در معنا به غیر وی در چانه د لفظ نزده که یو موضوع ده او بل موضوع لهو ده در موضوع لهو او موضوع به غیر غیر وی در لفظ دا موضوع لهو در معنی چه که در بس نوی لفظ نوی سوال راقی قدرتی طور چه منگا کتابونو که کی وایو چه مفرد بر سه قسم است ڈیر غرد کتاب والا میں درکڑا مفرد لفظی بوشا تنها کی دلالت کنت بر یک مانا وعا بر سیخ اسمات اسم چون زید کنا رجولن و زید او فیل چون زاربا حرب چون من و الہ لکن اخوامیر سپا دو اشتے کنشتے د اسم وی سشه لري لکړ رجلن شو زیدون شو دا اسم لفظ دی اور د معنی دا زید او رجل زید اوس شي او دا الفاظ نه دی دین مخکې نه معلومه شو دا معنی بس نه وی لفظ نه وی او دلته کې خو معنی ساده فعل لک زربا دا فعل معنی څه شي شو زربا شفا نو هم لفظ دی او فعل هم څه دی لفظ دی هر چو من و ال نو حرفوم څه دی لفظ دی او من او ال ام څه شي دي لفظ نه دي تا خوې چې لفظ به مانی لوزه شوی او په دې ځای نو کې لفظ لفظ له څه شوی دی وازه شوی بای په انو لفظ لفظ له څه شوی دی وازه شوی فین کل تا کتوای قد وضیا بعض الالفاظ بي ای بعضن آخر چې ووز کړی شوي دي ځې الفااز مقابل د ځې مقابل ل جا د ځې ف ک په یز د قوی نه اوزیالی مانن نوڅنګه سابقق شی په د باې دا خبره چې نه اوزیالی مانن چې دا لپز وه شوي د چا لره معې لره دلته خومانې له وزه شوي نه د بلکې لپز دسې شوي اوله سره جواب کی دا جوابونه دی ظااهې نظر د جواب حاصل دا دی چې معنا چې دا بنا د جواب دا جواب چې کوي نو بنا د جواب چې دا نو دا په تعمیم د معنا باندې ده ما پوون شو بنا چا ل جواب په تعمیم د چا دی مانا دی بنا د اعتراض په تخصیص د معناو شې دا مانا به غیر لفظي مانا به څه غیر لفظي او بنا د چا د جواب هغه په تعمیم د چا نه معنا دا شې دا معنا شې دا دا ضروري نه د چا د لسوي لفظي بلکې دا لفظي او غیر لفظي لفظي چې کله معنا مطلب دا ده چې ما يتعلق به القصد چې دی الټي کینه اراده کړې شي یو ټکی څه کړی شي؟ اراده کړی شي، شداغي قصد وکړی شي، بیا بر بر خبره ده. څنګه خبره ده؟ بر بر خبره ده. کاغذ کم دنو لفظ یو قصوی معنی یعنی یو ټکی نه تایراد وکړه کنا، او کده ټکی نه بیا تازه مانې را وکړو تا د لفظ څه کړا؟ د بل لفظ د سوپا اراده. فهمستوم؟ بنا د اعتراض باندې پوه شوې. بنا بنیاد اعتراض په تخصیص ده چا ما نه چې دا معنی خاص کړي و په غیر چا پوری لفظ پوری او بنا بنیاد چا جواب په تعمیم نه چا ده نه ده چې معنی ضروری نه د چس دی وی غیر لفظ دی بلکې دا الفاظوم کېدل شي صرف دومره دا چې یو شینه سکړي شي اراده کړي شي قص او سکړي شي اراده کړي شي بس بونس وی قلنا المانا ما يتعلق آغوی تعلق به القصد معنا اوږي چې تعلق ور پوره قصد لري او هو اعم اوغتک منو عامدا من اي وي كون لفظه نو غيره خدای لفظي او غيري څه وي لفظ صرف تو به دومره وې چې لفظ او معنا خو متقابلينو سوال ووږي چې لفظ او مانا خو متقابلينو نو دغه متقابلين جمع شو یو شو هم لپ سو شو مانا شو یو ش لپ سو شوه مانا شو نو اجعماره متقابلې نو شوه راله نوزه به جواب و کوم چې بجهحتین واحدین خو متقابلین چې مشید خو په یو جهه نه دي لکه دابه دا معنا ده پهنسبت سره فیل ته پ سره فیل ته او دا لپس دی پنسبت سرهواحللو ته پونسوی تا وی اسم واځه وړ رجول لگانه اسم واځه بد نو اسم لفظ او رجول سښوا معنا شو نو دا رجول معنا شو په نظر سره ما فوق تا په نظر سره ما فوق تا او د دې کمن شو لفظ شو په نسبت سره ما ته ته لاندې څه کومه سره معنا د خپل رجول معنا ساړې راغید پارس شو لفظ شو او د اسم د پارس شو معنا شو نو متقابلین جمع شو خو با جهت واحدا ندی جمع شوي بانشو ای نمبر دوی تیراز دای تیراز با دی زی مناسب نه لگت دا الپ کارده چه دا مفرادین قید منگا اوائیو دا مفرادین قید سکو اوائیو اوز خبر خو دی زای کې دا مخکې تررا یوشو په دی پودونو مسان شو دا مخې اعتاس و دی تراسسو شو, شو. تاامه شو نو سم خل زر پ سړی پوهې په د تراس باندې او چې م پردن وای هغې خو بیا روز لږي نو بیا به ستانسو نیر شوي بیا او پ پو کول راني نو لکه دوی زرا زه رو ته ووااییه لږ را دویم د دی اوول تراس شو که او جواب لوکوو نو د دی او جواب کوي س کوي آغا دویم جواب در دی اتراز و در دی اتراز در سو شریکو نداد شرکت په جواب ثانی کی شرکت پا چاکی؟ جواب ثانی کی در دی وجنه چې کم دنو دل تاکی در مفرادین در قید نمخ کسکو راوڑو چه پا دی جواب ثانی کی در دوار اترازون سو شریک تی اوس پراشی تو گورا پا خپلا پتا پتاو لگی در اتراز بس داسی در دا لنگ چتا وی لفاظه یی چې معنا له څه شوی وځه شوی نو تا یې ترا سو کو چې زبر ته هم چې لفاظه لفاظه وځه شوی اوس کنه راځکم تیر می وې خدا یې تیر می وې کنه لفاظه حالا تا وی چې لفاظه ما معنا له وځه وی اما ته خو چې لفاظ لفاظ د څه شو نو اوس سوال دا شو کله لفظ به د شوی معنا مفرد اله معنا معنا مفرد کې دی لامل نه نه کنا را مکی کله کنا لفظ به د شوی معنا مفرد اله او زبوه توخه ما چې لفظ به د شوی لفظ مرکب لا د دوه خلاف شو او نو معنی ټکی اوم نو مفرد ټکی زبوه توخه ما چې لفظ به د شوی لفظ مرکب لا معنا مو فردی لبا نو اومب لفظ لواز شي وي اومب مراقم اگر دوړو قیدونو سرهغه خلاف لکه جمله ستوي زيد قايمون ته جمله شي لفظ شي وي زيد قايم الله ضرب زيد الله حالا ضرب زيد الله نو جمله لفظ شو جمله شو لفظ شو او ه شوي دی چې کمدننو ل د مقببلله لا زیدون قاون لفظ دی کنه نه دی اوس شو دی مراقبب دی من د معنا ده نه مفرده ده معنا اوشي پو شوي که نه مادر ته و چې په کار دا ووه چې دا د مفردن نهروو کړ صیح ده که نهکه د کې مفرد نه وست دی تیستې کړړ خوچون ک اوولنی تی را سره پهې لبزونټ کې کې سو شاریککوو او د دوالو اعتراضونو یو جواب کوي روسته جواب ثانی چي ده تا اوس څه د دې اعتراضونو جواب وسه کوي ثانی کي دا د دوالو سوالونو جوابونه وسه ده د دوالو اعتراضونو وسه ده شاریک ته نو دي د وژنه سفر لاندې ځانته سلاندي سفر دغه چې بیا به دا دیم جواب چې هو کنا هو څه چې دلته کړو به بیا به اغه ځای کې د اعتراضوم کوو نو پاغه به پويدلیم ګراند او بیا به چې کمونو وسه کوو جواب چې کمونو دوپاره د دو بیاسه کوو را وړو سیب به هم خراب دغز به هم خاب د ساټای ب هم س کې د سپارې ل په مثافت تپاره وین کول بیا غېږي چېقد و ض بعضو الفااز چې اقن وده شوي د ځې کاماتې مفرده بای الفاظ مرکبه په مقابل د الفااض چا کې مقببه وکې کله د جملتېول خبر فاکوونو ف فا نسترنك ما دا عوضي شجالا مفرد تاچويل امانن او خاجي بستك شو خوالنا دا لكا سنج دا عوالني اعتراض نا عوالني سوشو جواب دقا شانتی و اقا شانتی جواب اغا چه کمینا د دینا و موکا د نو موکه چې دا ال... دا تاته چې کملب چې ممره کپ کاري که نه څخ کاري نو دا تا, تا دا نظر سره دی جمې ته چې کمونو صدي مفراد دی ص ماد دا دون قامون نه دی دا دونقامون طویل د سره صدي مفراد دی ششی دی مفراد دی مطویل چې لپ واز شوي لفظ مرکب لگا نه مرکب لنه دیواز شوي بلکې دا چې کم دنو په تعویل لحاظ لفظ سره دا شوي مفراد دی اغه طالب چې کم دنو سابق ویلو نو کور تراغلو کور تراغلو نو مور هغه پکړې وی نو دواګای وی نو موری وی چه ارادا با سنگ چل کی, کی دا یو با زماشی یو با دا پلارشی لگتا نا دیو تینا با دا خودری دی سو دی دری دي بی سنگ دری دی بچه وی دا یو اگای داشوا بلا داشوا او بلا مجموع من حسول مجموع شو مجموع من حسول اپلاری زمی دار گونتا که او بچه وی دا یو با دی دا بلا با زو هذا مجموع من حيث المجموعات أخرى وي دا مجموع من حيث المجموعات سيدان لا زيادون قائمونني فنظر سر جملتون تا دا مفرد دي دستشي دي تبا بياس وال كأي شدازين ان قائمونتا خموك مرقبتان ويو صوت ويو او تو وي شدستشي دي مفرد دي نو ام مفرد مورکب شو نو ائتماد متقابل نه وسو افراد او ترکیب څنګه جمع شو چې مفرد څومره شي جواب صحیح وکړه جهاتین مختلف دي په نظر سره جمله ته مفرد او په نظر سره خپل معنی ته دی مورکب لازمون قائمون چې مجموعه من هي سول مجموعه والی نو په نظر سره چاته جمله ته څه شي مفرد دی او چې کلی دا والي چې د حکم د قیام شوید دی په چابانې په زید بانې حکم د قیام شودي په سید بانندې نو دا قیام ثابت چا ل را زید لران نو ترکی په ک دی نو په نظر سره ماات پ سر دیمرقبب دی د پو شو وقعت اوجیبه نوره اتوب ل نه حاضې لفااز دا فې دي وایین کان نه بلقیاس اگر چه په نظر سره خپل ما نو ته مرکبتا سدي وركب مرکب دي خپل مدلولات ته معنی هنه مراد ولا مدلولات خپل چا مدلولات ته مرکب دي خو لكنه بالقياس الالفاظه الموضوع خپل نظر سره خپل دالو ته خپل چا دا دالو چې دا جمله په سقي سره اله الفاظه په نظر سره دال خپل ته الموضوع ته وزایا چې دی وز شوري دغه مقابله کې مفرد سشي مفرد پوشو کنه په دې باندې پوشو د دې د وړو ترازونو منشایه ووا منشې سوا یاوا وا هغه دا و چې لفظ سکمننو مو قوازه شوي له چا لره لفظ او حالانګې لفظ زکی کی شاله معنی لاره خو یا لفظ مفرد لا یا لفظ مرکب لا صحیح و په هغه دای کې او اولنی کو چې معنی عام ده لفظی غیر لفظی او دل ته ترکیب نه جوابو کو دی په نظر سره مافوق ته سدي مفرد دي او په نظر سره ما تحت ته سدي مرکب دي د هر هر اعتراض نه خپل فلسو کو جوابو کو صحیح ده نا اوس وخت عجیبان الشكالن داره دي دوالو اعتراضونه یو سگهي جواب کی دوالو اعتراضونه جو جواب کی موټرز دا ټول اتراس په دې برخړو چې لفظ وزه شوه د چاله لکه لافظ وزه شوه د چاله اتراس خداو کنه چې لافظ وزه شوه دې اتراس داو کنه او تا خو یلی چې لافظ وزه کیږي چاله معنی د جواب چې کم ده نو کای د دا دې داول زلند و ام بالکلو بیا ورونه وګخېری چې سارو دامه نن نه چې لفظ واځه ویل چاله را لفظ بس د دوړو اعتراضونو بنیاد یې د دوړو اعتراضونو بنیاد دا خبره چې لفظ چاله واځه ویل لفظ, لفظ, لفظ ده. ده وی دا واځه ویل دی وای زړو دا مننم دا جوابونه تسلیمی شو چې او چې تاسو شه او مننم چې لفظ چاله واځه ویل لفظ لوځه ویل داږي د مفرد نیم جوابو کو د مرکب نیم سو کو جوابو کو خو اوس څخه دنو دا وی چ زاړو دامه نمنه چې لفظ چالو وځي وړي لفظ لفظ وځي وړي اسم وزه نه ده اسم زراجل نه وځي وړي اسم یو مفهم کلی لسه شوي وړي وځي وړي فعل زرابل نه ده وځي وړي فعل یو مفهم کلی لسه شوي وړي وځي وړي هر چې کندو نه من الهاله نه وځي وړي هر چالو وځي وړي یو مفهم چالو را مزما خبر شو چالو را جملہ چې دا کلام شدي دا زه او الله نه دا ودا شوی بلکې دا, دا مفهوم كله شدي دا یې سم مفهوم كله تل نظر دي چې ما دلعالمانن فی نفسه غیر مختر بیا د الأزمنه ثلاث صحیح ده کنا شو ګنو شو د فعل ماننن ما دلعالمانن فی نفسه مکور بیا هر چې کوم د نو هغه ما دا دی چې ما لا دولو علا منن فی ننفسي ما لا دولو والامانن فی پور شو نو هر او د جمې سمانانه ما ته ضمنونه کلمتې بل است د کلهمان نه ده ما ته ضممن کلمت بیر که کې سامع را خبرې یا تعلبې معلوم شودوت ما ته ضمونه کلمتې بل اسناد دا وازه شید مفهوم کلی لرا ا سمو وازه شید مفهوم کلی لرا حرفو موزه شید مفهوم کلی لرا صحیح جملو موزه شید مفهوم بیا دی مفهوم کلی ده لاندې سي دی. افراد دي لما دل علمانن په نفسید لاندې سي دی. افراد دي دی. مزید عمر ده بکر ده رجول و امراتون ده کې بیا ده سکیږي استعمالي صحیح ده کړه بیا سکیږي استمالی دی دا غید لاند بیا سړي افراد دي ما غ بیا سږي استمالیږي ما تزمنه کلمتې نه بل اسناد د جمله شو مفهم شو معنی داسوا معنی څه شو داسوا دا ها دا دې لاندې افراد دي زیدون قایموندی زره به زیدون دي بیا په افرادو کې سږي استمالیږي دا ما لاندې خبرو کړه صرف د دې عبارت حاصل وي دا قد عجيبانه لښکالنده حاصل شو دا ګور د اولنی اعتراض نوم شو جواب شو چې دا نہ منما چې سم چې کمونو سره علاوه سره شوي رجلل نه سره شوي واده شوي دی بلکې سم ماده له شوي دی واده شوي دی دا نہ منم چې جمله دې قائمل شوي دی واده شوي دی بلکې جمله چې کمونو ماتضمنه کلمتین سره شوي دی واده شوي دی نو لفظ چې وذکیګینو معنی له سکیږي واده کیږي لفظ او لفظ دی پند حداما بناؤ له اعتراض دې اعتراض دې مونډه کندن وایو ختم اولنی جوابونه تسلیمی, اولنی تسلیمی, اولنی تسلیمی او اولنی جوابونه سو تس کوومنم اوس وی بالکل هی وقت پوجی باندې رسکالین او جواب کرشه دوالو اعتراضونه بیانوله ساهونه لفظ شینیش تر بدی زای کیو لفظ وزیا به زای لفظ اخر چې مقرر کرشه په زای د لفظ مقابل د لفظ بل کی مفردی ک مرکبی بل بلکی بل بإزای مفهومین کلین دا چې کومو وځ شیبه مقابله د مفهومي چاکی کلکی افرادو چې دې افراد چې کومو الفاظ غثوی الفاظ کلبز الاسم والفعل والحرف والخبر والجمله لکه لفظ اسم شو د فعل شو د حرف شو د خبر شو د چا شو جمله و غیره هر ټول شو دا چې کومنو د مفهوم کلین واره وځ شیوی دي او لاندې دا غینه سه افراد دی لاندې سه شیری افراد دی ولا يخفى عليك ددا